bai, bat eta era berean balen burkan gertatutakoaetzakoarekin barrikusi izan e, arazakor e, jarritzen dula eta ba eta idaiaren sorzuian edo ekainaren 50ean gertatzen den egoera bat, eh, eta orain ba honek bueno, ere egiten gaituna da ba hoi egotea urtearen hasierazigati segur urte guztienez, gaude lanean eta ba eskertzen egun horiek islada dira baina lan asko dago atzipik eta eta ordon, ba ondo dator ba horrelako gauza gertatzea gero gora indik errekurtso ere bidea daukagu ordun bueno ba gauza asko daude oraindik ere 2012antear ba egun handiak eh seinalatuak iritsi aurretik eta ordun basaria ere ba ba eskertzen da moduo Gure ezkaerak ere oiarzuna izan dezan